Guk uh, beldur gindian gauza egin zauku, joldin uh, eginen uh, olakorika. Badugu hor saia uh, mota bat uh, iziari uh, ba, bestuat, uh, lahondia dena, bez uh, real uh, deitzen den egitearaguak uh, ez du baibinik emana. Errandak ute ere uh, diaz berroi bat uh, ikusi zuztela aurten uh, amos bat bezik ez dela. Be beldur dira eldon urtean behar bat ez dela izain, bon, hori ez da kiususen, hori erranetai gaiia, ez da nola ze delibero hori hartu duten uh, reżione mailean, eta, bon, gauza buskabichi, gauza, saia mota baten dako, hola, gauz proje, proietu baten, uh, eta debe katzia, bon, eta hatik uh, proietu hori isegitzen da lartzale eta izura eskaldian, hango mendietan. Beaz, uh, hola, hortan gila mementoana, erran dute haizia bautela behar dena, beaz, bai, uh, hango mendietan uh, nahi dute estudio hori segitu, proieto hori segitu, eta mementoko azteko hemen uh, gure eskualdeko mendiotan uh, ez da eta ez dute segitu nahi uh, proietik. Mementoko azteko hola gira.